Basme în limba română Ucigașul bestiei Odată ca niciodată, într-un tărâm îndepărtat, trăia un olar sărac cu soția lui. Bătrânul muncea din greu să-și facă oalele, dar pentru că acestea erau ieftine, mereu se întorcea acasă cu bani puțini. Cuplul avea doi copii care erau deja adulți. Pe fiul îl chema Lionel. Era un tânăr extrem de chipeș, dar se speria de cel mai mic lucru Sora lui Lily era frumoasă ca floarea soarelui și foarte generoasă Părinții îi iubeau pe amândoi foarte mult Copiii mei dragi, dar da puțin noroc peste noi Ei ar avea o viață bună Toate la timpul lor, draga mea, Lily a așa drăguță Sigur îi se va arăta ceva bun Ah, Cât despre Lionel, păi... Ah. Lionel are numele unui leu și inima unui pisoiaș speriat Nu e deloc curajos ah, Ce o să se facă băiatul Nu-ți face griji pentru el Când va veni timpul, va fi cel mai curajos dintre toți și-i va face de rușine pe toți ceilalți lei Celorlalți lei ar trebui să le fie deja rușine Într-o zi frumoasă, Lily era în pădure, fredonând pentru toate păsările și animalele În aceeași pădure, se întâmpla să fie acolo un vrăjitor bun A văzut-o pe Lily cântând fericită și s-a îndrăgosit pe loc de frumusețea ei uluitoare mai fermecător decât pătura sa minunată! Aaaa! Tu, frumoasa mea, ești cea mai fermecătoare dintre toate! I-a oferit lui Lily un trandafir, iar ea s-a îndrăgostit de ochii lui blânzi. Lily l-a dus pe vrăjitor acasă și le-a spus părinților că vrea să se mărite cu el. E foarte bun și a promis să aibă grijă de mine! Dar voi locui foarte departe și nu veți putea să ne vedeți! Părinții au rămas uluiți de vestea asta, dar au văzut zâmbetul fiicei lor și le-au dat celor doi binecuvântarea. Mulțumesc că mi-ați dat-o pe Lily! Promit că o voi iubi întotdeauna! Iată, un dar de rămas bun pentru voi! La revedere, mamă, tată și Lionel! Am să vin în vizită într-o zi! Și cât ai pocnit din deget, au dispărut într-o clipă. Familia era acum foarte bogată, datorită darurilor date de vrăjitor. Olarul și soția lui erau acum fericiți. Dar peste un timp, lui Lionel începuse să-i se să facă dor de sora lui. O, oh, ce dor mie e de Lily! Acum nu am cu cine să mă mai cert. Hm? Ce e tărăboiul ăsta? Văzu oameni adunându-se în jurul unui om care vindea ceva Lionel încercă să vadă ce e uh, Ce e? Ce e? Hmm, doar pantofi și o okay. cheie De ce e lumea așa de entuziasmată să cumpere două prostioare? Hai băiete, astea nu sunt prostioare Astea sunt cinzme magice și o cheie magică Serios? Dar par atât de... banale? O, nu sunt! Cizmele, dacă le porți, te duc oriunde vrei tu să mergi! Iar cheia va deschide absolut orice ușă închisă din lume! Atunci le vreau! Le cumpăr de la tine! Uite, e suficient? Este foarte bine! Lionel puse cheia în buzunar și cizmele în picioare. Să vedem dacă funcționează! Cizme magice... Duceți-mă acolo unde este sora mea. Și, într-o clipă, s-a trezit stând exact lângă vrăjitor și sora sa. Oh, Vai! La, a, Lionel! Lily! O, oh Lily! Mi-a fost așa dor de tine! Norocul m-a adus la tine. Dar cum ai ajuns aici? Cizmele astea m-au adus aici. Sunt magice! Nu sunt grozave? Cizme magice! Înțeleg! Păi, de ce nu rămâi cu noi? Nu, am venit doar să văd dacă sunteți bine și fericiți Și sunt foarte bucuros că am cizmele astea și că pot vedea altărâm Știam eu că nu-ți pasă de mine așa mult Atunci te-aș sfătui să mergi în ținutul cristalelor am auzit că regele e un om foarte prietenos Sigur te va primi cu plăcere Ah, Da! Ținutul acela e într-adevăr foarte frumos Du-te să-l vezi, Lionel, nu vei regreta Ținutul cristalelor îmi sună bine Poftim, ia mingea asta de cristal cu tine Pentru ce e? Și cum funcționează? Vei afla când vei avea cu adevărat nevoie Lionel și-a luat rămas bun de la ei și se pregătea să plece. Aș vrea să fiu pe ținutul cristalelor! Și imediat se afla într-un ținut foarte frumos, unde toate casele erau ornate cu cristale de toate culorile. Bărbații și femeile purtau cristale strălucitoare în păr și pe îmbrăcăminte. Wow! E fantastic! Tot ce văd strălucește atât de tare încât nu pot să nu mă uit! Și oamenii de aici par așa fericiți! Păi, cred că dacă ești înconjurat de lucruri așa frumoase, cine nu ar fi fericit? Bun, să fac o vizită regelui! Cizme magice, duceți-mă la regele cristalelor! Hmm? Wow! Sunt deja în palat? Este nemaipomenit! Dar cum îl găsesc pe re... Cine ești tu? Ha! Era regele Ținutului Cristalelor, luându-și micul dejun alături de fiica sa, Ruby Regele a fost surprins să-l vadă pe Lionel și îl privea cu neîncredere Spune-mi, cine ești tu și cum ai intrat în palatul meu? Eu... eu sunt Lionel, măriata. Am dat peste niște cizme magice, am auzit de regatul tău minunat și... acum sunt aici! Cizme magice? Cum funcționează? Păi, trebuie doar să spun numele locului în care vreau să merg și gata! Cizmele mă duc acolo! Regele cristalelor era foarte interesat de cizme! De ce nu stai cu noi la micul dejun? Ea e fica mea, Ruby! La vederea lui Ruby, inima lui Lionel s-a topit, căci frumusețea ei o depășea pe a oricărei alte fete pe care o cunoscuse Aș fi onorat! Cizme magice, duceți-mă la locul de lângă Ruby, prințesa ținutului cristalelor Uh! dar chiar sunt magice! De când ești în regatul meu? Sunt aici doar de câteva minute, dar tot ce am văzut în aceste minute... E mai mult decât tot ce am văzut în toată viața Oamenii de aici par atât de fericiți Și eu aș fi la fel de fericit Dacă nu aș îmbătrâni și dacă fica mea s-ar căsători Eu n-am spus că nu vreau Am spus doar că mă voi murita doar cu cel care reușește să omoare bestia Bestie? Ce bestie? Ha, păi... Oamenii din ținutul ăsta chiar sunt fericiți. Dar asta doar până la asfințit. Când se face seară, toată lumea trebuie să intre în casă, pentru că e o bestie care ne terorizează. Nimeni nu știe unde locuiește sau cum să scăpăm de ea. Și eu vreau să mă marit cu cel care află și reușește. Acum înțelegi de ce sunt așa nefericit? O bestie, Este... Fioroasă? Foarte! Doar vederea ei ar face un bărbat să țipe ca un șoricel! Nu vrei să te măriți cu un altfel de bărbat curajos? Dacă ar ucide păianjenii păroși! Pe aia ai pot ucide eu cu degetul mic! Ha. Sărmanul Lionel a fost așa speriat de ce a spus prințesa Ruby, dar se îndrăgosise foarte tare de ea! Și voia să-i câștige cumva inima Bine, am să o fac Voi învinge bestia asta groaznică Cum? Imposibil! Nu mai ai auzit, nimeni nu știe unde stă bestia Am să-i găsesc bârlogul Crede-mă, măria ta. Am să pun capăt acestei terori pentru tine în noaptea aceea, Lionel se pregătea să plece și se întreba cum se va descurca. Ce am făcut? Habar nu am ce să fac când o să găsesc bestia. Oricum, o să văd când ajung acolo. Trebuie să fiu curajos. Cizme magice, duceți-mă unde locuiește bestia! Și în secunda următoare, Lionel s-a trezit în fața unei uși enorme, în adâncul pădurii. În spatele lui erau liane lungi și groase care atârnau din copaci. O ușă ascunsă! Nu mă mir că nimeni nu i-a găsit bârlogul! <tiind <spiritual> <tiindlaub> Încercă să deschidă ușa, dar era închisă bine. <tiind violence> ușa asta nu se mișcă! Cum să... Stai! Cheia! <tiind> și din buzunar scoase cheia magică ce putea deschide orice ușă. Oh, sper să funcționezi! Te rog, te rog! Da! Ușa a scârțit și s-a deschis încet, dezvăluind o intrare întunecată. Acum am să intru în peștera asta și voi înfrunta bestia! Nimic nu-l sperie pe marele lion... Ah! Pot să o fac! Și lionel își luă Intrăm în peștera întunecată Înăuntru mergea în vârful picioarelor hmm. Nici nicio urmă de bestie Poate o fi ieșit? Bă! Bă! Bă! Bă! Și acolo văzu bestia care dormea buștean Avea o înfățișare groaznică și sfărăia atât de tare încât toți pereții peșterii se cutremurau. Bestia! Am găsit-o! Acum trebuie să găsesc o cale să o ucid. Lionel s-a dus mai aproape de ea. S-a plecat puțin ca să o poată privi mai bine. Sunetul a fost destul de puternic încât să trezească bestia din somnul ei adânc. S-a trezit și s-a uitat la Pietul Lionel, care era atât de speriat, încât nici nu se putea mișca. Cine ești tu? Și cum îndrăznești să intri în peștera mea să-mi deranjezi somnul? Bestia l-a prins în ghearele ei enorme și l-a închis într-o colivie uriașă. Un om mic și pricăjit a intrat în peștera mea. Cum ai găsit-o? Ce vrăjitorie ai folosit! Fii curajos, Lionel! Fii curajos! Păi vezi tu, am minge asta, magică de cristal, care îmi permite să, să văd orice loc vreau! O minge magică? Hm. Păi nu o să prea mai ajute acum, că te-am închis! <laughs> Lionel se întreba cum să se elibereze. Părea că totul e pierdut pentru el, până când i-a venit o idee. Mă, mare bestie! Ce puternic ești! Dar oare ești chiar așa puternic, cum se spune? Eu sunt doar un călător și aș fi curios să văd. Ha, puternic? Sunt cea mai puternică ființă care a călcat de vreodată pe planeta asta! Nimeni n-ar îndrăzi să mă provoace! Minți! Cum poate fi cineva atât de puternic, doar dacă puterea ta e falsă? Eu am o putere adevărată, omule! Spre deosebire de mingea ta falsă și strălucitoare, puterea mea vine din inima pe care am transformat-o într-un cristal și am ascuns-o în peștera cristalelor! O peșteră de cristale? ce e asta? E o peșteră plină de cioburi de cristal ciudate și magice. Nimeni nu poate intra acolo! Și nimeni din regatul ăsta nu merge acolo de când am început eu să stăpânesc aici. Wow, chiar ești o bestie foarte puternică și curajoasă! Așa sunt, nu e așa? Bine, gata cu vorba. Trebuie să ies la vânătoare acum. Mi-e foarte, foarte foame. Mm. Oh, nicio grijă, te voi mânca mai târziu! <laughs> Bestia a ieșit din peșteră și se duse să terorizeze oamenii din regat, lăsându-l pe Lionel foarte speriat. Iuh, ce bine că a plecat! Mi-a spus destule cât să scap. Cizme magice, duceți-mă la peștera cristalelor! Și când își deschise ochii, văzu o frumoasă peșteră întunecată, plină cu mici cristale strălucitoare. Erau atât de multe culori și atât de frumoase Încât Lionel aproape că uită de ce se duse acolo Nu, trebuie să mă concentrez Trebuie să găsesc inima bestiei repede Dar cum? Sunt atât de multe cristale Care o fi inima bestiei? Deodată, ninja de cristal început să-i strălucească în mâini O privi foarte mirat Hmm, ciudat! Nu-mi arată nicio im Oh! Și în timp ce se uita la cristale prin minge, unul dintre ele își schimbă culoarea. Asta trebuie să fie! Asta trebuie să fie inima bestiei! Am găsit-o! Luă cristalul și îl aruncă la pământ. Acesta căzu și se sparse în milioane de bucățele care dispărură. Oh, Oh! A? Am reușit! Cizme magice, duceți-mă înapoi la regele ținutului cristalelor! Oh! oh, vai de mine! Mereu mă sperii când mănânc! Rege, prințesă, am reușit! Am omorât bestia! Serios? Chiar ai reușit să omori bestia? Da, măriata! Sunteți eliberați de teroarea ei, iar oamenii tăi vor fi în siguranță! Oh, trebuie să ne bucurăm acum! Mulțumesc, băiete! Dar a mai rămas un lucru care m-ar face extrem de fericit! Ruby? Păi, el a ucis bestia și, așa cum am promis, mă voi mărita bucuroasă cu tine! Astfel, în ziua următoare, a avut loc o mare ceremonie... Iar oamenii s-au bucurat la nunta prințesei cu vitezul ucigaș al bestiei Păi, prințesă, am fost curajos, nu așa? Să ucizi o bestie puternică așa? Da! Ești foarte curajos! Sunt fericită să am un soț atât de curajos ca tine! Și eu sunt fericit să am o soție așa dulce și... gen!